Ecologică. Îndrăgin de ecologia Vede verde în tot locul Chiar și în casă cu soția Vrea să dreagă busuiocul Nedumerire Petrecând în stațiune Nu pricep o noțiune Apa o luăm pe gură De ce i se spune cură? Unei dudui Având farmec feminin Mulți bărbați la dânsa țin. Ea ne spune însă tristă Țin ei mulți, dar nu mi rezistă. Filantropică Cu oricine stând la masă, eu combat ura de clasă, și cât sunt de econom, bani găsesc pentru un rom.